Na, sziasztok, fáradt diákok! Na most már folytatjuk tovább a 1 korintust, Ottól abba hagytuk. Nyissátok ki az 1 11-nél. Nagyon jó, hogy itt vagytok, mert nagyon-nagyon fontos szakasz lesz. És amint látjátok, be van készítve az úrvacsora is, és nem véletlenül. Mert ma este fogunk úrvacsorázni is arról fogunk beszélni az úrvacsoráról, és ennek örömére fogunk úrvacsorát venni együtt. Meg ez egy tök jó dolog, hogy ezt tehetjük így ifiként is. Úgyhogy nyitjátok ki a Bibliát, addig imádkozzunk. Urunk tényleg kérjük azt, hogy légy itt közöttünk a te lelkeddel, és csak így érints meg bennünket. Uram, annyira szükségünk van rá, hogy halljunk felőled, és köszönjük, Uram, hogy te nem vagy Néma. Köszönjük, Urunk, hogy te kiakod a te és kérünk, Uram, hogy taníts bennünket, és jöhetek egy a, a négy közöttünk. Amen. A legkönyvtus 11-17-es résztől fogjuk megnézni a 34-es versig. Emlékeztek, Pál Málaigról elég régóta ecseteli a Krisztusban lévő szabadságunkat. Ugye, főleg ott a konintus ügyelekezetben nagyon sokszor félreértették ezt a dolgot, és nagyon sokszor szabadosság lett belőle és a valós életből merít onnan példákat, amivel ők küzdöttek, vagy amivel ők nagyon is rossz irányba indult el a, a gyülekezetnek a, a szíve. És most egy nagyon fontos témakörre folytatja itt Pálapostról az Úrvasárnak a kérdésével. Nem tudom, emlékeztek, hogy Jézus hány dolgot hagyott ránk, hogy mit kell tennünk, két dolgot. Az egyik a... nem így van, keresztség és az úracsora, de imádkozni is kell, az is nagyon jó, fontos. Tehát így van, hogy keresztelkedjünk és óracsorázzunk. És ugye emlékeztek, hogy olyan sok embert már bemedettünk itt a, a dorkasz Szentben, úgyhogy nagyon, sok, nagyon jól tudjátok, hogy miről van szó a keresztény, amikor ugye alá merülünk, aztán a feljövünk is egy már új emberként, és hogy Krisztushoz tartozóan, ezzel bizonyítjuk, és ezzel kifejezzük így a hozzátartozásunkat, és ez olyan sokat elmond, és nagyon fontos, hogy ezt megtesszük. Szerintet Jézus is megtette. És az úrvacsorában pedig ennek a folytatással, ez, ez a kapcsolatra emlékezünk, hogy igen, mi Krisztushoz tartozunk. Ez egy, ez egy örömünnep és egy, egy háladás, ami, ami számunkra. És nagyon fontos, hogy keresztényként ezt gyakoroljuk. hogy mondtam, az úrvacsora nem, nem csak egy emlékezés, megemlékezés, hanem egy, egy hálaadás, És fogunk erről beszélni, hogy hogy miről kell, hogy szóljon az úrvacsora, és miről nem kell, hogy szóljon az úrvacsora, hogy a egy gyülekezet, ahogy értelmezte, majd fogjuk látni, hogy eléggé félrementek ebbe a dologban. Nézzük a 17-es pedig, pedig tudatokra adván nem dicsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe. Mert először is, mikor egybe gyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek és valami részben, hiszem is. Mert szükség, hogy szakadások is legyenek közöttek, hogy kipróbáltak, nyilvánvalóká legyenek közöttetek. közöttetek. nem fogjuk nézni majd. Ha emlékeztek, a 1. 11.2-ben azt olvassuk olvas, uh, Pától, hogy dicsérlepejtiteket, atyámfi, hogy, hogy én róla mindenben megemlékeztek, és amiképpen meghatlanetek rendeléseimet, megtartjátok. Meg azt mondja Pápos, hogy akkor egyben jutok után, azt mondja, hogy nem nagyon dicséri a gyülekezetet. Ugye nagyon jó, hogyha sok mindenben ugye helyesen járnak el, és nagyon sok mindent jól csinálnak a gyülekezetben, amit Pál Apostol rájuk hagyott. Nagyon sok mindenben viszont rossz irányba vette a, a gyülekezetnek a, a menete. És átlába akkor hogy jönni a probléma egy gyülekezetem belül, vagy a saját életeden belül, amikor Krisztus kikerül a középpontból. És a gyülekezetben is akkor történnek a problémák, amikor Krisztus kikerül a középpontból. A menizetek a kolintusi gyülekezetet emlékeztek, hogy vettük így a, a többi részt. paráznaság, civakodás, büszkeség, szabadosság, szeretetlenség. És most erről fogunk majd itt beszélni és hogy mennyire testések voltak, mennyire önzők és, és szeretetlenek voltak ez, ez a, a gyülekezet. És azt látjuk, hogy már nem Krisztus volt voltak fókuszba, nem Krisztus volt voltak középpontba. És abban a pillanatban, amint a te életedben is híjús kikerül az első helyről, abban a pillanatban fognak jönni a problémák, egyes súlyosabb problémák. És ugyanez a gyülekezet életébe is. Hogyha nem Jézus lesz a központban, akkor abban a pillanatban, amiket itt felsoroltunk, és még sorolhatnánk más ilyen apróságot, azok azonnal fognak jönni. És át fogják venni Jézusnak a helyét a gyülekezetben. És ugye ez nem annyira jó dolog. <coughs> ez azt mondja a Pálapostól, hogy ti haszonnal, kára gyűltök, nem, hogy nem haszonnal, hanem kára gyűltök egybe. Szóval itt van egy probléma, van egy kár, ami, ami miatt ti Ugye miről kéne szóljon a, a, a keresztények összegyűlökezése? Hát nem arról egészen, hogy, hogy egymásnak kárt okozzunk, hanem sokkal inkább arról, hogy egymást építsük, és arról, hogy Krisztusra figyeljünk, és hogy egyként jövünk oda az óra jelenlétében. És mi ez a kár? Az, hogy szakadás van ö, ti közöttetek. Pál nagyon jól tudja, hogy mivel jár egy szakadás. És az eredeti szöveg a Héberben az, az van, hogy hasadék hasadék keletkezik a gyülekezetben. Azon nyomban el fog választani egymástól is, meg, meg Krisztustól is. És ez egy nagy ö, problémát fog jelenteni. És tudjátok, a szakadás, ha egy gyülekezetben ez, ez, ez létrejön, nem is annyira a, a, a gyülekezeti, gyülekezeti tagok sínlik meg, hanem sokkal inkább Krisztus maga, mert itt magár az ő testéről beszélünk. Ugye, hogyha most egyik kezedet kiszakítjuk a helyéről, egyik karodat, Ákosnak mondjuk, akkor Ákosnak nagyon fog fájni. És Ákosnak nem csak a karja fog kiabálni, hogy a karom fáj, hanem az egész teste fog kiabálni, mert az egész teste fogja érezni. Vagy ha lábunkat. Ugye, ez egy, ez egy, az egy fájdalommal, fogja, fájdalommal járó dolog. És ebben a dologban Krisztus szenvedi a legjobban a kárát, hiszen az ő testét ö, éri a, a, a seb. És ugye, ugye az Efészus 4-ben, Pállapostól pontos azt mondja, hogy, hogy az egység legyen megközetetek, nem arról beszél, hogy legyen szakadások, és hogy ezek mennyire jó dolog, hogyha ez vannak közöttetek, és hogy mindenképp erre törekedjetek, ugye ezt nem nagyon olvasok az igében, hanem azt mondja, Efézus 4-4, egy a test és egy a lélek, miképpen elnyadás is, egy a reménysége is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Itt az egységről beszél minden egy és egy. Nincs olyan, hogy két test, meg nincs olyan, hogy nyolc test, meg, meg nyolc Krisztus, hanem egy van csak és annak az egy Krisztusnak, azt tartozunk ö, mindannyian. És azt mondja Pál Laposról, hogy ti azt mondja, ti kárad egybe, azt a szakadásokat idéztek. De az azzal folytatja a következő 12 es versbe, mert szükség, hogy szakadásuk is legyenek közöttetek, hogy a kipró, kipróbáltak nyilvánvalóká legyenek ti közöttetek. Azt mondja Pál, azt mondja, szakadásnak nem mindig, de van, amikor van egy jó része is mégpedig az, hogy a, az igazi hit, az, az nyilvánvalóká lesznek a gyülekezetben. Az meg fogja mutatni, hogy ki az, aki igazánul leszánta magát Jézus Krisztusnak, és ki az, aki komolyan veszi az Istennel való ö, kapcsolatát. De sose felejtsük el, hogy amikor szakadások keletkeznek így a gyülekezetem belül, hogy ahogy mondtuk is, hogy nem, nem jel, az sosincs fájdalom nélkül, és az mindig lesz egy seb. És ha megfigyeljetek, akkor a szakadásnak három, három részre van probléma a szakadással. Egyrészt az, hogy a Krisztust magát bántjuk meg vele ezzel, őt csebezzük meg vele. Aztán egy ülekező tagok, akik ezt meg foglák sínyleni. És a harmadik az pedig, hogy ugye egy seb az, az nehezen gyógyul. Ugye, hogyha most megvágod magad egy nagy késsel, ugye, hogy hajni megszólja magát tővel az ajkát, akkor az fáj még neki most is. Mikor történt hajni? Tegnap este, akkor még azt még mindig érzi, még nem gyógyult be. Tehát annak van egy, egy, lef, egy folyamata. És a végig gondoljátok, ez, ez, ez elég eléggé ö, komoly dolog. Már mag az, hogy Krisztus megbántom, már maga az, hogy gyülekezetben emberek fognak ezáltal akár Krisztustól távolra kerülni, illetve hogy annak megmarad a sebe, és az, az a heg az sokára fog begyógyulni. Ebben a gyülekezetben is volt már még annak idején, még jó pár éve hogy egy ilyen kisebb szakadás. Azért, mert voltak emberek, akik nem tudták elfogadni azt a vezetést, ami, ami itt történt. És ebből az lett, hogy emberek mentek és, és kivonultak. És ezért fontos meglátnunk azt, hogy a gyülekezet az nem az én terveimről, az én, az én vezetésemről, az én gondolataimról szólnak, hanem Krisztusról. Mindig akkor jönnek a problémák, amikor akkor vannak ilyen elvárásaink, hogy elvárom, hogy, hogy ez is ez egy gyülekezetben. És így ahogy, így, ahogy én gondoltam, úgy történjenek meg a gyülekezetben. És amikor ezek történnek, akkor átlában vele együtt jönnek a, a, a, a szakadások is. És nagyon sok gyülekezet ment már így tönkre emiatt, hogy volt valaki, azt, aki azt gondolta, hogy ez így nem így, és így kéne csinálni, és jobban kéne csinálni. És abban a pillanatban, hogy emberek szakadtak el. És tudjátok, hogy ennek az a, az a kára, hogy nagyon sok ember emiatt Krisztustól is távolra fog kerülni, és nagyon lassan fognak gyógyulni a sebek. És ezekkel nem is sokszor nem is tudunk belegondolni, hogy milyen nagy kárt okoznak emberek. Ugye beszéltünk már nagyon sokszor, pont hogy a levél kapcsán, ugye a, a parádlanságról is, hogy amikor voltak lelkészek vagy, vagy, vagy lelki vezetők, akik ebben elbuktak az gyülekezette az, az nem nemcsak azt az embert, illetve a családját érintette ez a probléma, hanem az egész gyülekezetet kiadt. Voltak gyülekezetek, akik szétbomlottak ennek, ennek folytán. Most gondoltak azokat az embereket, akik ebben a gyülekezetben nőttek fel, és, és ö, jöttek Krisztushoz, és látták a vezetőiket, hogy, hogy mit csinál. Hát utána nagyon sokan találkoztam olyan, olyan, olyan hívő emberekkel, akik például évekig nem mertek elmenni gyülekezetbe mert annyira féltek, annyira szét voltak, szét voltak rombolva lelkileg, hogy egyszerűen még a gyülekezetről sem akartak hallani, meg, meg még Istenről sem. Pedig, pedig oda szánt emberekről van szó, de úgy szétverték őket lelkileg az ilyen szakadások során, hogy egyszerűen megcsömörlettek mindentől. Tehát ennek hármas kihatása van egy-egy ilyen szakadásnak. És gondolatok még abba is bele, hogy, hogy akkor össze mi keresztények, akkor nagyon sok bűnös ember gyűlök össze. És ott nagyon sokszor előfordul, fordulsz, hogy van bűn is. És, és egyszerű beszélgettem egy, egy volt csoporttársammal, aki azt hiszem a Pesti Golgotába akart elmenni, és mondta, hogy, ö, hogy ö, nagyon jól érezte ott magát, el is ment, és jól érezte magát, és akkor második alkalommal mondta, hogy most nem érezte annyira jó magát, mert volt, aki nem annyira beszélgetett vele, még nem is köszönt neki ott valaki. És abban a pillanatban volt egy elvárás, hogy nekem ez jár, hogy nekem hozzám szóljanak, meg hogy velem foglalkozzanak, nekem ezek, ezek járnak. És hogyha sokszor így így, így völjünk gyülekezetbe ezzel a szívvel, akkor hozunk magunkkal egy keserűséget, keserűséget is utána. És lehet, hogy az ember nem azért nem köszön neked, mert nem szeret, vagy vagy utál téged, csak mellett, hogy nem vett észre. De lehet, hogy ezt nem fogod megkérdezni, akkor viszont a te, a te szívedben ott lesz egy, egy keserűség. Jó meg, hogy amikor ilyen van a szívedben, akkor gondolod, hogy az a másik ember is ugyan olyan bűnös, mint te, mint te magad is. És te is bűnös ember vagy, és bűnös emberként jövünk oda Krisztus elé. Persze az Úr kegyelmében megváltott bennünket, és ugye a bűn erejét elvette már a testünkből, de, de a bűnös természetünk az megmaradt. És ületeten belül, ugye, amikor összejövünk már tizenit, itt már jönnek a problémák. Megharagszunk, mert ugye nem köszönt a másik, vagy nem úgy nézett rám, és akkor jönnek, jönnek a problémák és Hogyha ezeket hogy a szívünkbe, akkor még később sokkal rosszabb dolgok is érhetnek belőle, akár szakadások is. És aztán azt mondja Pálapostól, hogy amiért összegyűltök, ugye, például az úrvacsora, hogy ö, ezt hogyan végezték, még meg is el is olvassuk, mikor tehát egybegyűltök, azon egy, azon helyre ö, nincs úrvacsorájával való élés, Mert ki, ki az, hogy saját vacsoráját veszi elő az evésnél, és némely éhezik, némely pedig dősöl. Hát nincsenek házaitok az evésre és vásra, vagy az Isten gyülekezetét vetitek -e meg, és azokat szégyenitek meg, akiknek, akiknek nincsen. Mit mondjak nektek? ebben? Nem dicsérlek. Hát Pálapostól felvázolja szó szerint, hogy hogy ebbe a gyülekezetben hogyan vették a, az úrvacsolat, hogy miről szólt náluk az úrvacsora. Hát úgy kell képzelni, hogy átlábbal egy, egy ilyen gyülekezetben, ilyen szeretett formájában történt az úrvacsora, és ugye jöttek az emberek, és ugye őt leültek jó lenni. És voltak ugye közöttük gazdagok is, meg voltak szegények is. És ugye a gazdagok ugye hozták magukkal a, a kis szókmókjukat, valójukat, inni valójukat, a sok szegény meg ugye nem tudott magával semmit hozni. És ugye itt a, a gazdagok a jó módok leültek és azt mondja, dőzöltek és, és jól voltak. Tehát itt szó szerint arról van szó, hogy zabáltak is leitták magukat, szó szerint leitták magukat részegre és A, a, a szegények pedig ott ültek a másik olat, és nézték, hogy ezek mit csinálnak ott. Az úrvacsorá, idézőjelben veszük ez az úrvacsora gyanánt. Hát nem tudom, hogy el képzelni, hogy ez azért mennyire, hát mondjuk ez, hogy undorító dolog, amit itt csináltak egyész Kisztusnak, ami a, a, az úrvacsorát önmagát, azt meggyalázták ezzel, amit tettek. A másik részről pedig. A szeretetlenségükkel, az önzőségükkel, a testiességükkel, ugye a, a, a, a saját gyüleketen belőle élő is nagyon csúnyán megbántották. Szóval nem tudok titeket dicsérni, ez, ez, ez, ez nem szép dolog. Ez nem erről szól, nem erről szól a gyülekezet, nem erről szól az úrvacsora. Krisztus önzetlenül áldozta fel magát, értetek, ti pedig önző módon magatokkal foglalkoztok. És, és, és a, és a másik nem figyeltek oda, azt mondja, ez micsoda? Ez, ez nem egészen az, amit Krisztus nektek tanított. És ha belegondoltok, hogy milyen durva dolog, dolog ez, hogyha ugye visszalaposztok megint lapozunk vissza az egy első részéhez, egyköntős egy-egy ötös verstől. Mivel hogy mindenben meggazdagotatok ő benne, minden beszédben is, minden ismeretben amint megerősített ti a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgyhogy semmi kegyelmeján nélkül nem szűkölködtök. Várván amirunk Jézus Krisztusnak megjelenését. Hú, hát hogyha ezt mondának a mi akkor akkor nagyon örülhetnék és nagyon boldog lennénk, hogy hát ez egy fantasztikusan szuper szellemi gyülekezet. Azt mondja, hogy minden, mindenben gazdagok voltak. A beszédben, az ismeretben, az Isten ismeretben gazdagok voltak. Azt mondja, hogy a bizonyságtétel, a Kisztus felől való bizonyságtételben erősek voltak. Sőt, azt mondja, semmilyen kegyelmejándék nélkül nem szűkölködtek. Hát azért az, az, elég, az elég erős, úgy gondolom. Sőt, és várták, puzgon várták vissza Jézus Kisztusnak a megjelenését. Ezt mondhatjuk, hogy ez egy, egy szuper jó gyülekezet. És akkor, ha egy picit arrébb, már elég sokszor láttuk, hogy a paráznasától kezdett szivakodás, illetve ö, ö, büszkeség, és most elékezünk ide, hogy... hogy Kisztusnak az Úr hogy éltek vissza. És mennyire nem volt bennük szeretet, mennyire önzők voltak, mennyire testések voltak. Mindeközben úgy, hogy ilyen szellemjelndékokban ennyire gazdagok voltak. Látjuk Istenek a kegyelmét benne, hogy, hogy ennek elnére kiállászottan rájuk az ő szent lelkét. De látjuk a, ezeknek az embernek a, a hozzáállását, ahogy ezzel visszajeltek. És ugye ez hát, eléggé, eléggé csúnya dolog volt. És aztán a 23-as verstől pál... Szóval, hogy akkor, akkor vázolom, hogy, hogy milyennek kéne lenni a, a, gyülekezet, a gyülekezetben lévő úrvacsorának. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyet elárultatott, vette a kenyeret. És hálákat adván megtölte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely életetek megtöretik. Ezt cselekedjetek az én emlékezetemre. A a pohát is vettem, minek utána vacsorát fogom, ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjetek valamennyiszer, iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer ezt a nyelt és iszátok e pohát, az úrnak halálát ígérdessétek, amíg eljövend. Nem tudom, az elején feltűntem nektek, hogy ez Pál így hogy, hogy az úrtól vette. Én nagyon sokszor ezt így átugrottam, hogy az úrtól vette, mert nekem már, hogy mert az Újszvetségbe, csak az Újszvetségbe, az új ugye a Mátéból mondjuk kilapozom hogy Jézus ezt elmondta, de Pál azt mondja, hogy ezt én az Úrtól vettem. Pálnak nem volt Bibliája, hogy azt mondta volna, na nyissátok ki a Máté 26-nál, és akkor olvassuk fel, hogy Jézus hogy hagyta ránk az Úr vacsorát. Nekik ez nem volt. Vagy elég furcsa volna nájuk, hogyha nyissátok ki a Bibliát. Mi az a Biblia? Tudjátok, hogy lesz majd egy Biblia, amiben benne lesztek ti is, a korintusi gyüleketet, hogy paráználkodok, meg, meg szeretetlenek voltatok, meg jaj, jaj, jó, persze, tudjuk már még az a könyv. Ez elég furcsán jött valaki. Tehát Tehát Pálapostól ezt magától Krisztustól, a szentlélek által neki lett kielentve. És a mondjuk a Máté 26 hoz hozzá hasonlítjátok, ott szinte szó szerint mondja azt, amit Jézus is elmondott ott a tanítványok előtt. Tehát itt látjuk is ennek a azt, hogy nem mond önmagának, hogy a Szent Télek a jó munkája hogy ö, Pál felék is elmondja ezt a hogyan kell az úr élni. Azt mondja ott, hogy a kenyeret, ugye vette azon éjszakán, ugye, amiket nem láthatott, vette a kenyeret. Ugye Krisztusnak a testét jelképezi, ugye mi számunk, amiket a világért. A, a füzettség volt ugye, az, az ő halála, ami bűneinkért. És erre annyira jó, hogy folyamatosan tudunk emlékezni, hogy Krisztus tényleg az én bűneimért halt meg. És olyan jó emlékezni az, hogy hogy ezt így megtette, és ezt nem, nem volt rá kényszerítve. Ő önszántából adta oda a, a, a önmagát, ő Annyira szép, ugye, Filippi II, a, a Krisztus himnusz, ugye, a kettő, azt mondja, hogy és mikor a nápotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztvának a haláláig. Annyira jó, hogy Jézus ezt, ezt szeretett, ből, ön, önmagát feláldozta, ami bűneinkért. Aztán ugye vette a poharat. Ugye a pohár, amely jelképezi hogy Idusnak a vérét, ami, ami bűnénkért foly ki. És nem csak hogy meghalt a mi bűnénkért, hanem meg is tisztított bennünket abból. És egy új kapcsolatra hívott ez által bennünket. Mennyire jó, ugye, hogy eddig az Ószövetség mutatta nekünk az irányt, az Ószövetségi táblát, ugye, a kőtábla mutatta nekünk a tíz parancsot, hogy merre kell mennünk. De ugye az nem egészen jó volt, mert, mert csak teheket rakott rá az emberre. De, hogy eljött Jézus Krisztus az új által, viszont a kereszt mutatja egészségedre. A kereszt mutatja az útvonat Isten felé. Hogy mi eljön? Most már jöhet szabadon. Eddig az írott ige volt, most az élő ige az, ami mutatja számunkra a Isten által helyes útvonat. Ha jegyzetelsz, akkor így fel a zsidókotét levél 9.14, azt mondja 14-15. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel áltatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkismereteteket a holcserletettől, hogy szolgáltok az élő Istennek. És ezért az új szövetségnek a közbenjárója közben ő, hogy meghalván az, az első szövetségbeli bűnök váltságáját, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. Hú, milyen fantasztikus, nem? Jézus Krisztus, micsoda, micsoda kapcsolata hívott el bennünket. Jézusnak a vére folyt ki a mi bűneinkért. Egy Péter egy. Olyan szépen mondjott Ö, Péter. Egy Péter egy, 18 azt mondja, 18-19. Tudván, hogy nem veszendő hol, mint ezüstön, vagy aranyon váltatotok meg, a ti atyáitoktól örkölt hiából életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén a Krisztusén. Azt mondja, drága véren lettél meglásáró. Nem egy kis pénz adtak érte. Ugye milyen furcsa lenne, hogyha azt mondanák, hogy, hogy mondjuk Ákosért adunk 100 forintot, ennyit ér Ákos. Vagy ezer forintot, na akkor már ki megveszi, de azt mondja, nekem, annyi, a, nekem Ákos olyan sokat jelent az ő élete, hogy én kész, vagyok érte meghalni is. Hát még ezer forintot még odadok, de már kifolyatni az én vélemet, az mások. sok. És meg ez nem is tanakolt, azt mondta, én odam az életemet Ákosért, meg, meg Fehér Daniért, meg mindannyiunkért az drága vére folyt azért, hogy bennünket mert minden bűnünkből. És az, mondja, hogy, hogy kétszer is hangsúlyoz, hogy emlékezetek meg erről, hogy ezt cselekedjétek. És itt egy folytonosságban, hogy ezt ez folytonosan cselekedjétek az én emlékezetemre. Nagyon sok gyülekezetben egy évben kétszer, vagy maximum háromszor gyűlnek össze úrvacsorára. Valahol csak fél évente. Olyan jó, Golgotából, hogy hetente tudunk úrba úrvacsorát. De emlékeztek, hogy az 2 242-ben az ősgyüleket az naponta összegyűjtött, és naponta vettek úrvacsorát, naponként megemlékeztek arról, hogy mi igen, Istennek kapcsolatban vagyunk, milyen jó. És jó, hogy, hogyha ez a, az úrvacsora méletünkben is, az egy örömünnep lenne, egy, egy, egy valóban egy hálaadás. Én nagyon sokszonkó voltam az előző, előző gyülekezetemben, ott az, ott az, az egy ez az egy, az egy, egy ilyen kényszer volt, ott egy, egy, egy, egy ilyen. Egy ilyen egy, Temetés, inkább így mondjuk, hogy szó szerint, hogy kimentünk, és ott búslakottunk, és Jézus meghalt a mi bűneinkért, és sajnáltak ott szegény Jézust, és egyszerűen olyan rossz volt nézni, hogy mindenki ott lehajtott fejjel, és nem is tudtuk, nem is értették, hogy most hát itt egy öröm van szó. És emlékszem, ott akkor ifésekkel mi kiáltunk, és ott nagy vigyorgó fejjel ott álltunk, és alig váltuk, hogy vegyük, és milyen jó Krisztus teste, is, ugye az ő vére folyt a mi bűneinkért. De nagyon fontos azt is látnunk, hogy, hogy ezekben, hogyha ideje a kenyer és a, bor, a borra kapcsolatban, hogy nagyon sok gyülekezetben ezt úgy értelmezik, hogy átlényegül. Tehát biztosnak a testét eszed, még biztosnak a védét iszod. Jisus nem erről beszélt. Ezek szimbólumok jelképek. Azt mondja, hogy emlékezetek meg. Nem azt mondja, hogy az ő testét fogjátok enni, meg az ő védét fogjátok inni. Ezek itt szimbolumként vannak ott. Nem arra, hogy pontosan, hogy emlékezzünk meg. És nagyon nagy szükségünk van arra. Bűnös emberként, bűnös természetünkből kifolyolak, hogy megemlékezzünk. Mert olyan sokszor elfelekezünk arról, hogy ja, hát Krisztus mit tett értünk. Olyan sokszor azt mondjuk, hogy ez annyira kevés. És akkor híve emberként, hogy ja, persze, hát akármilyen helyisében vagyunk, persze van egy Istenünk, ja, hát persze meghalt értünk, és akkor így tovább megyünk, és akkor ja, állj már meg, hát meghart érted. Hát akkor legyőzte a halát, legyőzte a bűneidet, az ellenséget, örök van. Vele való kapcsolatra hívott el, és jó, hogy ebben is megemlékezhetsz, is. És ő edző hozzá. Ja, hát akkor itt meg kell állni, és ja, tényleg, hát micsoda, micsoda örömújongás ez a mi számunkra. És milyen jó, hogy az ő halála ugye, magába foglalja az ő feltámadását. És azt mondja, hogy, hogy annyit emlékeztetek meg, ugye, hogy, hogy amíg vissza, vissza nem fog jönni, ugye nem csak, ő nem tartotta, a halál nem tudta Jézus fogva tartani. Halmad napon föltámad. És nem mutatja nekünk, hogy ahogy el is mondtuk, legyőzte a halált, legyőzte az ellenséget, legyőzte a mi bűneinket, és fölment ott az Atyánál, és vissza fog egy napon jönni, érted és én értem. És addig, amíg ez meg nem történik, addig tudok rámékezni, hogy Isten kegyelme milyen hatalmas és mennyire győzedelmes, amíg vissza nem jön Jézus. Egy nagyon fontos dolog, hogy amikor Izraelben, biztos már beszéltünk erről, Izraelben, amikor ö, ö, leültek valakivel azt a közösségben lenni, vacsorázni, akkor nagyon sokszor. Ö, Andi talált valamit. <gül> Pók, varázspálca van. volt tényleg egy ilyen mese, az mindig az ott valamit. Hogy Izraelben, amikor leültek vacsorázni, akkor nagyon megválogatták az emberek azt, hogy kivel le ö, enni. Ugyanis azért, mert nagyon sokszor a amikor le, a vacsora az, nem csak arról szólt, hogy együtt vagyunk és jól érezzük magunkat és eddig eszünk, hanem mindig a messiás várási alkalomról is szólt. Akkor leültünk együtt közösségbe, hogy jó, lehet, hogy most, lehet, hogy nem sokára elfogja a messiás. Lehet, hogy nem sokára eljön, is megszavaz bennünket. Izraelben így tettek el a, a, a vacsorák. És gondoljátok el a, a tanítványokat, amikor Jézus velük úr vacsorázott. Ja, itt van közöttünk a messiás. Amiről eddig ki tudja, hogy hány éven keresztül, amikor leültek mindig vacsorázni, akkor, akkor mindig ott volt benne, hogy hát ha most, ja, lehet, hogy, lehet, hogy ebben az évben fog el feltűnni, majd valahogy. És nekik ott voltak. És nekünk is milyen, milyen nagy dolog, hogy mi is azt a közösségbe leszünk majd Jézussal. Máté 26-29-ben mondja ezt Jézus. Azt mondja, a Máté 26. 29. Mondom, net, mondom pedig nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szülöttőkének ebből a terméséből, mind a napig, amíg ujan iszom, az veletek az én atyámnak országába. Ú, milyen jó, hogy Jézussal azt a közösségbe leszünk, és ott is fogunk együtt vele úrvacsorázni, és ott megemlékezünk, igen. Amiért itt lehetünk, az, az, az mind. Te rólad szól. És az olvacsoránnak pont ez a lényeg, hogy Krisztus van központban, hogy Jézus Krisztusról szól az ő az ő kegyelméről. És ugye most, hogy, amiket így elmondtunk az Úr is és összehasonlítjuk, amit csináltak a korintusiak, hát így, ég völ, ugye hát ugye, ez nem egészen arról szólt, amiről, amiről kellett. És a huszonetes verstől pedig azt mondja, hogy azért, aki méretetlenül eszi a kenyeret, vagy vissza az Úrnak poharát, védkezik az Úr teste és vére ellen, próbálja meg azért az ember magát, és úgy igyék abból a kenyérből, és úgy igyék egy, egy, abból a pohárból, mert aki mentatlanul eszik és iszik, ítélet iszik és eszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az órnak testét. Nem tudom, hányan voltatok már, ak ak ak ak ak akik ezt az igeverset elolvasva, vagy, vagy valakitől halva, így nagyon rosszul érezte magát, vagy károsatva érezte magát, vagy úgy érezte magát, hogy én nem is vagyok méltó erre, meg erre sem vagyok méltó. Ez az igevers, amit nagyon, nagyon sok gyülekezett félreértelmeznek, és kiragadva ugye, a szövegkörnyedetéből embereket ö, úgymond lelkileg nyomorékát tesznek. S nagyon sokszor nem engednek embereket például vacsorázni, akár még hívő embereket se. Pedig ez az igevers nem arról szól, amire ezek az emberek gondolnak. Először is nézzük meg kicsit viszletesebben, hogy jobban értsük. Azt mondja itt már, hogy aki méltatlanul eszi egy vagy vissza az poharát. Miről van itt pontosan szó? A méltatlanul szó azt jelenti valóban, hogy méltatlan módon, vagy méltatlan kint. hogy a, a, a Károly folytás nagyon jó hozza. És utána szét kell válaszolunk a 20 es és 28-as verset. Mert nézzétek meg utána, amit mond méltatlanul eszi a -e vagy issze az Úrnak poharát. Tehát itt nem az embernek a személyéről van szó, hogy méltatlan módon jön és veszi az Úr vacsorát. Azt szokták ugye mondani, hogy te most nem vagy méltó arra, hogy vegyél Úr vacsorát, mert te most bűnt követtél el. Hallottam már ilyet. És akkor nagyon sokáig valaki nem vesz úrvacsorát, mert úgy, úgy gondolja, hogy akkor nem is vehet, mert ugye, hát ő ezzel meggyalázza, úgy mondani, Jézus, is erre ezért ö, ítélet fog magára venni. Tehát nem arról van szó. Olvasok Miért Mérletetlenül eszi, és ö, ö, kenyert, és issza az úrnap poharát. Tehát az úrvacsorával való helyes módon, megfelelő módján venne az úrvacsorát. Ugye a korintusok nem úgy tették. Ugye mit csinálnak a kointusok? Zabáltak, leítették magukat, és őrző módon ugye kihagyták a testvéreiket az óvacsal közösségéből. Hát itt nem arról van szó, hogy te ö, nem jöhetsz óvacsalát venni, mondjuk, hogyha védkeztél, de is nem, hogyha te megtértél, akkor plána, hogy jöhetsz venni, mert pontosan az óvacsalam miről szól. Krisztus meghalt a te bűneidet, Miért? a, ja, a bűneimért meghalt, akkor jöhetek? Persze, hogy jöhetsz. Megbocsát, Jézus. Igen, megbocsát. Ha jössz hozzá, és odaeszülsz, akkor meg fog bocsátani. Tehát itt a, a, az úrvacsorának a helyes módjáról van szó, megfelelő módjáról van szó, nem pedig a, a, a, a szeméről van szó, hogy te nem vehetsz úrvacsorát ö, keresztény emberként, mert akár ezt és ezt csináltad. Tehát, hogyha te valóban hívembe, vagyis Krisztus ott lakik a te szívedbe, akkor te jöhetsz, és vehetsz és úrvacsorát. Persze az is igaz, hogy nem vagyunk méltók, hogy ezt tegyük, de Isten kegyelme által jöhetünk az asztalhoz, mert nem az utat Ugye Isten irányában. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ezt nyugodtan tehetjük, mert nagyon sokszor tudom, még az ifibe is volt ilyen, hogy valaki nem vett egy úrvacsorát hosszú ideig, és pont emiatt, mert vagy félt, vagy volt benne valami ö, ö, olyan dolog, ami miatt nem mehet úvacsorát venni. De ha te már Krisztushoz tartozó vagy, akkor, akkor neked van mire megemlékezni, akkor te már tudod, hogy miről szól. is, és, és pontosan kéted Istentől a bűnbocsátat, tudom, te megkadál az én bűneimet. És kérlek fedezbe, mert, mert védkeztem ellened. Nyugodtan tehetjük ezt. És azt mondja, hogy, hogy, hogy próbálja meg azért az ember magát. az hogy szó szerint azt mondja hogy, szóval azt mondja itt, Pá, hogy, hogy tartson önvizsgálatot az, az ember, hogy milyen módon jön oda és veszi az úrvacsarát. Nem így, mint a konintusok, hogy széletlen módon ott leítették magukat, meg, meg telezabálták magukat, és aztán hazamentek. Bocsánat. Úrvacsora. idézője ebben a Ezért ez, ez kicsit elég durva. Tehát így nem. Ilyen szívvel nem lehet jönni, és ilyen szívvel nem lehet oda jönni. És azt mondja, hogy jobb, hogyha tartod szemvicsgátot hogy magadban, hogy igen, most hol tartok, és, és hogyha van bűnöm, akkor jöjjek oda is, és ö, tegyem le az úr elé. Mert különben azt mondja hogy ott a azt mondja, hogy sok erőtlen és beteg 30-es és sokan alusznak, mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. Amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt elnekárosztassunk. ne azt mondja, azt mondja a pálapostól, mert Isten meg fog ítélni, hogyha te nem, ebből nem fogsz megtélni ebből a, a bűnőrből, mint hogy a korintosok se fogták fel ennek a, a, a súlyát, hogy ők mit tettek. Azt mondja, hogy jobb, hogyha te alázod meg magad, és, és úgy jössz a, oda az Úr elé, mint hogyha majd az Úr fogja ezt tenni. De Isten meg fog fenyíteni, és azért fogja tenni, hogy kijavítson. Nem azért, mert nem szeret, nem azért, mert, mert, mert akarja venni téged, hanem azért, mondosan, mert szeret, ezért akar téged kihavítani, és nem akarja, hogy ilyen szívvel, ilyen, ilyen uh, lélekkel gyakorolják, gyakorolják ott a, a, az úrvacsorát. Jó? Ez az nagyon fontos. És, meg, és azt, hogy azért van a közöttetek sok erőtlen is, és beteg is, és megengedő, hogy akkor igen, ezek legyenek közöttetek, mert visszaérdetek azzal, mert meggyaláltatok szó szerint Krisztust, és, és a, a, a, az úrvacsorát. Tehát az önvicskát az nagyon jó, is kell is, hogy ezt, ezt mi is cselekedjük, és úgy jöjjünk oda a, a, a, a lóvacsátlán, hogy igen, uram, mit vagyok, és köszönöm, hogy te megtetted, és megint mondom, hogy háladása és öröm legyen ott benne a szívünkben. Nem egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen temetési szertatásra készül, hanem úgy, hogy, hogy örömmel, uram, mert tudom, hogy te mit tettél, értem. Jó? És ott azt mondja, hogy, hogy a világnagyütt elnek árosztassunk, ezt is nagyon könnyen félhet hogy itt a föld életben való ítéletről van szó, mint hogy ezeket az embereket is Isten megítélte, hogy akár egy betegség, meg egy ö, ö, ö, földi halál által, azt mondja, hogy, hogy lehet erre számítani, hogy ez gyakorlatilag tovább, akkor Isten több többi, többi, többi ö, gyülekezetben embert is meg fogja ezáltal így ítélni azt mondja, itt, tehát itt nem itt az örök életnek az elvesztéséről beszél, hogy, hogy elnek álltassunk a világgal együtt, tehát nem arról van hogy akkor azok a hívő emberek el fognak kárhozni, nem is azokat, akik nem, nem akarnak ebből megtérni, azokat meg fogja fedíteni ilyen vagy olyan módon. És akár lehet, hogy ez az ő halálában, tehát a testi halálában fog kerülni. Ugye emlékeztek mindig a náliási ugye akik hazudtak így a szentlélek ellen, és ugye meg kellett halni ők. És azt mondja, Azért atyám fiam, amikor egybe az evésre egymást megvárjátok, ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy itt ne legyetek egybe. A többire nézet, majd hozzátok megyek, rendelkezem. És a végén egy praktikus tanácsa zárja le uh, itt pálapostól, ha hogyha valaki zabálni, akar, meg inni, akar, akkor tegye otthon. Azt mondja, hogy ne azért gyerek, össze, hogy, hogy, hogy dőzjetek és zsinondánomot, lakodalmat csináljátok. Nem otthon tegye. Vagy pedig várjátok meg egymást. És mi egy egymás, felé le, legyen szeretet hogy Jézus önzetlenül tette, akkor lehet, hogy ti is gyakorlatilag ugyanezt. Mit adod Kisztustól? Az, hogy, hogy szeresétek a, a, a testvéreket, akkor ezt tessék gyakorolni. És ez a gyülekezés az pedig, megint mondom, nem magunkról szól, meg nem a mi önző vágyainkról, meg a testi dolgainkról, hanem Jézus Krisztusról szól. És az, hogy mi együtt jövünk oda ő jelenlétébe, és azért jövünk, hogy őt imádjuk és ő dicsőítsük, és nem azért, hogy őt ugye? Csak így ennyire jó volt így a, még azt a eszembe, hogy a, a mennyire jó Isten hozzánk, így, hogy megint így végig gondoltam tényleg az úrvacsorát, hogy, hogy Istennek a kegyelme mennyire természet feletti, mert egyszerűen felfogatatlan, milyen nagy az ő szeretete a mi irányunkba, egyszerűen És ugyanakkor természet is ami számunkra, mert nem vagyunk méltók rá, hogy, hogy, hogy az ő kegyelmét megkapjuk. De mert oda, oda szánt az ő szívét, azért megtette ezt. Úgyhogy, hogy látjátok, ott vannak Úgyhogy csót uh, meg is kérjük, hogy majd így osszaki számunkra, és fogunk énekelni egy dalt, és, és uh, közben csak így imádkozatok, és, és a dalnak a végén pedig majd uh, együtt fogjuk magunkhoz venni a, a kenyeret is, és a pohárt, jó?